Змушував знічуватися і добирати відповідь, от і минулого разу. Замість слів Амалія взяла пластикову пляшечку з вином і вклала йому в праву руку. А на розвернуту до неї долоню лівої поклала скручений трубочкою аркуш паперу. Чоловік замер, покрутив у руках предмети. Жінці здалося, що він опустив голову, щоб глянути на них, і в неї майнула думка, певне цей пан не так давно втратив зір, якщо такі рефлекси у нього ще лишились. Що це? «Вино зужини, домашнє. А на папері? Історія. А до чого тут я?» «В інструкції до дарів було написано, щоб ми прочитали і продегустували разом», – нерішуче мовила Амалія. «І хто цей щедрий добродій? Певний збоченець якийсь прислав кур'єром пакунок, а сам сидить десь неподалік і спостерігає, що ми робитимемо?» «Навряд чи!» – усміхнулася і звернулася. «Крім них, на балконі нікого не було». Там написано, що це від моєї шанувальниці. А, ну, то інша справа. Віктор промовив це так, що Амалія зашарілася і відвела погляд, хоч він її і не бачив. Аня принесла каву і два бокали. змовницьки подивились на Амалію. Але ж у таких закладах не можна приносити і розпивати, здивувалась письменниця. «Так ви ж і не приносили», – приснула сміхом Аня, яку дуже забавляла сьогоднішня інтрига. «А як директорка дізнається?» Читашка кинула кудись униз, адже одного разу бачила молоду жінку, яка доволі суворо контролювала тут порядок. — А ви швиденько. Не впідворідні ж вам дегустувати з горличка, — хмекнула дівчина. — Бачу, непоганий видався день, — проголосив Віктор. Тобто не бачу, але нутром чую. — Ну, пані письменнице, наливайте. Сподіваюсь, там не отрута від якихось ревнивців, а дійсно ожинево віно від шанувальників. Жіноча рука, що було вже потягнулась до пляшечки, намиться висла над нею. Ото вже, як скаже. Хоча хто його знає, що там дійсно може бути, засаморобна речовина в тій пляшечці з під солодкого, газованого напою. Власне, навіть якби там дійсно була отрута, то хіба було їй що втрачати в цьому житті. Амалія зітхнула, торкнулась пляшечки, відкрутила кришечку, налила по третині в кожен бокал. Один взяла в руку, а другий обережно підсунула до вікторових пальців. Його рука виявилася теплою, а він відчув прохолоду її шкіри. Обидва хитнули бокали і піднесли до обличчя, щоб відчути аромат. Брови обох здивовано поповзли в гору. Густуватий запах ягід торкнувся ніздрів. Так само густуватим здалося й вино. Для того, хто міг його бачити. Пригубили бокали і зробили поковтку. Обличчя їхні виразили синхронні здивування і цікавість. Навряд чи щось подібне подається в київських винарнях. Віктор повільно випив до дна. Амалія ковтнула двічі і поставила келих на стіл. «От якби ним полити морозиво, – несподівано мрійливо, – сказала вона. – Пригощаю!» Віктор пробігся пальцями по столу, натиснув кнопку виклику офіціанток. «А ви нічого не забули? що ми тільки їсти, пити сюди прийшли?» Ой, справді, мене ж викликали підвищувати культурний рівень за посередництва чарівної пані письменниці. Мужчина ляснув себе по лобі. Може, й так, знизала плечима Амалія і розгорнула аркуш із текстом. А зізнайтесь, ви його вже прочитали, поки я їхав, засміявся Віктор, і знову захотілося її миті побачити його очі. Прочитала, знову зашарилась вона, але миті опанувала себе, навіть трохи розседилась, що так легко. Трапляла в його пастки й продовжила. Адже передача адресована мені, що хочу, те й роблю. А от звідки відправник знає, що тут іще й ви поруч полюєте на історії, то вже друге питання, і не до мене. І Віктор уперше почув у її голосі хоч якусь енергію адже раніше ця загадкова жінка здавалася йому подібною до людини під гіпнозом. Чомусь саме таку асоціацію викликали і її голос, і немов уповільнені рухи. Отже, якщо текст уже прийшов високий контроль і визнаний прийнятним для моїх вух, читайте, коли пані така добра». Він відкинувся на спинку стільця і сплів руки на грудях. Амалія піднесла до губ бокалу і зробила ще один ковток для хоробрості. Дивний смак солодкуватого ягідного вина на її язиці сплівся зі словами, які вона почала неголосно промовляти. «Я страшенно люблю експериментувати». Відколи прочитала зюськіндового парфумера, не уявляю свого життя без експериментів. Мені важко, бо я зовсім не пристосована до звичного життя звичайної людини». Амалія зробила паузу, аби знову набрати повітря і усвідомила, що читаючи голос, уже інакше сприймає написане. Вона спробувала уявити ту жінку, що писала ці слова. Вона й сама почувалась останнім часом зовсім непристосованою до звичного життя звичайної людини. «Це все?» – і раніше невдоволено вгорухнув бровами Віктор. «Вибачте», – спохопилась вона й продовжила. Наступного дня воно бродило у великому зеленому бутлі.